Василь Кожелянко Дефіляда в Москві Роман Видавництво Кальварія Львів 2000 рік Читає Галина Дугозвяга Передмова до істерії Якщо кинути оком уздовж останніх десяти років нового українського письменства то погляд зачепиться за кілька резонансних творів, що випромінюють енергію жанрової алхімії. Андрухович поєднав післягіпповий вербальний перформанс з поезією у прозі. Винничук крізь об'єктив папараці зазирнув до гранично таємничого світу культурної програми пізньої обкомівської верхівки. Забужко взялася за історію кохання не з колонковим пензликом, а з ланцетом. Пашковський з Медведем витворили голограми буднів у лазерних променях святого письма. Донедавна, невідомий у столиці буковинський журналіст-літератор Василь Кожилянко узявся за маловідомий у нас жанр альтернативної історії. Що було би, якби? Що було б, якби Друга світова війна не переламалася під Москвою, а завершилася б загнанням решток більшовиків у Зауральську тайгу, і вже там їх було б залишено у геополітичному спокої під новою назвою Московського царства? Коли б на європейських просторах Росії президентом тимчасового уряду поставлено генерала Власова, а генерал Лаврентій Берія за підтримки двох батальйонів військовиків грузинської національності проголосив би себе головою Комітету державного порятунку сакарт в Грузії і оголосив про арешт комуністичного керівництва СРСР. На час битви за Москву Україна на Східному фронті вже мала 9 сухопутних армій, завершувала формування двох повітряних армій, був окремий єгерський корпус, кілька окремих бригад морської піхоти і був корпус спеціального призначення. Ясна річ, саме цей кулак, а не німецький, спровадив у нокдаун оборонців сталінської столиці. І по тому медаллю за взяття Москви нагороджувалися всі а найвищою нагородою, орденом Святого Андрія Первозванного, крім інших, відзначені Вістун Єгоренко та Шеренговий Кантарчук за те, що 9 жовтня 1941 року встановили синьо-жовтий прапор перемоги на спадській вежі Московського Кремля. Отже, маємо до діла з віртуальною реальністю інсценізованого анекдоту. Щось на кшталт телесеріалу Маски в партизанському загоні. Дефіляда в Москві – розгорнутий анекдот від початку і до кінця. Сюжетний стрижень – пародія на історичний парад Червоної армії на Красній площі. Обривається останньою фразою твору. 7 листопада 1941 року війська прямо з параду йшли, ні, не на фронт, йшли в теплі казарми – пити. Але ж анекдот – не дрібничка. Це один з двох головних інструментів деміфологізації. Або створення нового, потужнішого міфу, або висміювання старого. Зі створенням нових життєздатних міфів у нас український вкепсько. Так званої національної ідеї – головний державотворчий міф – досі немає. А цикли анекдотів про Чапаєва, Щірліця – до речі, один з персонажів Дефіляди – підпільний член ОУН Максим Саченко в однострої штандантерфюрера СС. І Брежнева, як вважає дослідник проблем сучасної деміфологізації Юрій Борів, свою роль в розхитуванні міфічного підмурівку імперії зіграли. Саме цим шляхом пішов Кожилянко. Роман є свідомо провокативним. Сучасного читача розворушити важко, хіба що наступити на мозолю. А такою в багатьох є комплекс стереотипів, сформованих пропагандою – комуністичною, націоналістичною чи ще якоюсь. «Дефіляда ж б'є по цих комплексах, і то боляче», – пише історик Ігор Буркут. «Палець кожелянка обертає диск історії назад», а той відпружуючися, демонструє нам цілком упізнавані картини.